Тепер би, мабуть, відпівня відстав. Ось кагат. Не рушено. Катранник відгріб сніг і заходився копати. Земля примерзла, хоч не дуже. Тут коня закопуй до весни схоронився. Зморний тяжко. З роботи, голодування і трудної ночі на похоронах Мирон Данилович навіть лягав спочивати на розриту землю, перемішану з старою соломою. І ніби скарб знайшов. Так радів. Картопля, хай дрібна, як перебірок, підхарчує, в ній крахмалець, кисіль зготовити можна, і діти відживуть. То судилося, що дід Гонтар, вернувшись від смерті, згадав про далекий кагад сіма забутий. Знов береться копати катранник і вже вигортає перші картоплинки, де далі їх більше. Набравши в мішок скільки донести ніг, він викопав бічну нору і туди сховав решту знахідки. Довго трудився, згортаючи землю і сніг, що було непомітно. Додому йдучи, всіх обминав, а то позазрять всі віднімуть мішок. Після зустрічі з двома, що ввечері хижо світили очима на його відро з малясом, став обережний, як птах. Далеко відходив стороною Бачивши гуртки біля села. Голодні, як голодні, розважає він вибачливо. Я сам такий, коли вже доходять, то сліпнуть, мішається їм хто ворог, хто свій, віднімуть і годі. Пригадалося, як тюрми з корченими пальцями шарпали калунок Отроходіна, а напроти блискотів лютий погляд крізь окуляри. Враз обпекла гіркіша думка: От робиш цілий рік, так дітям вигрібай картопляні покички, мов злодій, серед заметеного степу, а набігли смикуни з парк квитками, тягнуть крупчатку, від ротів дитячих, і сторожа, поставлена владою, охороняє кривду. У хаті вже забули який смак картоплі. Старший син попоїсть супу, смачного. Коли розварити картоплю, як слід, до густощу і присолити, поправиться син. Він цю страву любить, і менший. Їм би зиму продержитись, а там, як зайчики, підуть на зелень. Біля порога б трусив снігу, і коли в хату війшов, зразу ж повідомив, розв'язуючи мішок. «Картопля наша!» Жінка перегортає її, втішаючись. «Гарна картопля!» Тепер праздник, повеселішали діти. Редуть і нетерпеливиться, поки суп закипить. Він густий вийшов, бо зовсім бульба розварилась. Віли і ретельно обирали на черп'яних бережках. Мирон Данилович після снідання, як ліг, миттю заснув, нечувствений, ніби в землі. Це лікло на те, чи люди вмирали, як і скрізь на Україні. В їхній хліб і всяку поживу забрано, а самих покинуто на неминучу гибель, бо держава, використавши силу проти них, як смертельний противник, відняла крім харчів, також можливість заробити на прожиття стан гірший, ніж піття з чуми. Картопля кінчалася в катранників, і господар никав околицями, чи не здобуде чого для сім'ї. Холодно і пустельно всюди. Сум обгортав душу серед снігової порожнечі. Здавалося, світ вихолоднів, як покинутий будинок. І лихоманив істоту один клопіт – знайти їжу. Погляд приковувався до низового обшору навкруги. Весь час кидався по сніговому рівню, обторкуючи дворища, стежки, підворіття, кущики в снігу, гілки рідних дерев, де часом сяде темний трах. Це, мабуть, з останніх від лісу. Згадуючи про косаря, попрямував до його садибів. Не впізнати місця. Ліска, як не було. Яр повний снігу і тільки. На дворищі, рівному, ніби біла скатерть, одна руїна від хати теж заметена. Солом'яний верх, крок з бантинами, одвірки й лутки зникли, Певно, по від'їзді сім'ї, коли дерева навкруги валено, хатка стала здобичу дроворобів. Мирон Данилович вертається в село.